الرحمن الرحيم باب في اليقين والتوكل ذا باب ده په بيان دي يقين او یقین په لغت کې هغه علم دی چې هیڅ باب دې په بیان دی یقین او توکل کې د الله په ذاتي عالی ابانی چې په الله اکتفا او کې او په الله دی اعتماد قال <سؤال> الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې کده ولما ال مؤمنون هر <سؤال> کلچ <سؤال> کتلیو مومنانو دادلی دکافرون قالو نویلیو دویها داما وعدن اللہ <سؤال> داغو اغدی چوا دیکلیو موسر اللہ و رسولو هو رسول <سؤال> داللہ وصدق الله ورسوله ورشتيا ولي والله ده الله رسول كما وادي چکړې واغه وا دې رشتيا والله ده الله رسول رشتيا ویليو وما زادهم نوزات کړي د ویل ردي الا ایمان او تشنيما مگر نورم تصدیق د الله پوا دی وتسلیم او غار کی خود حکم د الله تا دی آیات کی غزوه احزاب طرف ته اشاره ده بغض و احزاب کی جو مسلمانانو د کافرو لخر او کتی نو داسي وي چې دا هوغې چلمو شروا د کړي وا څنګه وا د کړي وا سورہ بقره کې فرمایلي هم حسبتم من تدخول الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین من قبلکم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْدْوَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهُ وَإِذَا أَخْوَاغَا وَادَوَدَ اللَّهِ شَلَّاوِزَبُ اِمْتِحَانْ رَوَلَمْ او دې امتحان نه پښ وي الا ان نصر الله قريب وکاله تعالی او فرمایلي دي الله تعالی چې چدديي الذين قال لهم الناس هاغه کسان چې ویلي دوی ته خلق ان الناس بشك خلق قد جمعله لَكُمْ به شکه جمع شوي د تاسو دپاره ف شو هم نو د نهېږي فضا د هم ایمانن لزیعات کړې او دو لره د وقالوا و دیمو من آنویلی الله حسبن اللہ ممت اللہ کافی دے و نعم الوکیل و دیرخ محافظ و زموار دے فانقلبون و اپس راغلیو دیب نعمت من اللہ پنیمت سرد وفضليناو په فضل سرهرو غرممټ راډل ګټورته سنه شوه لمیمڅ هم شو نوه صیدې دو تلیف د قتللی د یاد د زخمی کېدو واتبې دوان الله او روان شیو دای په سبب د توعادت الله او د توعادت رسول د الله درجه ونګید د الله پسې والله هو فضل عظیم الله خاو د فضل اید آیات تعلق دے د احد سره دو هج جنگ چوشو مسلمانانو ت ډېر تکلیف ملاو شو نو کافرو رکیوی چې ګورمنګ لغون دي مسلمانان پاتیو دا به مم ختم کړي نو واپس ای اراديو کا مسلمانان د دای پسی وتل او د الله مدد او نصرت راغ دای پزړه کی الله روب واچولو او دا صحابه د مدینه منوره شرفا کی او زید همراو لسد پور او رشیدل الله ورته غټم ورک تجارت یوکو اروغ رمټ رال د دشمن په ځړکی الله رو بوا شوډو حاوی ورته وی دشمن په سمادت را روان دی ټول وی حسبن الله و نعم الوکیل وی ندی کې د حسبن الله و د نعم الوکیل داغ درې انعامات الله ذی تورکل ا یوالاد کافر پزونو کی یرا واچو لو تختی او دویم دای تجارت کو الله ور ثمال او دریم شی د ی اللہ دین رازی شو وتتبع ادوان الله اور ذا حسبون الله و الذ نم الوکیل درے فے دیور تملا او یو یود دشمن پزړ ک ير الله وا چولا دایته مال ورکو دے ملحدین راضی شو وقالت اعلی او فرمایلی دی اللہ تعالی چو چد دی وات وکل علی الحی الذی لا يموت او بروسو کا پجوندی حغزات لا یمود چفن آو مرد پن رازیم بروسو کا چیاغا میشا جوندی دے او پاغ فنا نرازی مرک پی نرازی حی و یاغ چالوئی چیاغ جوندی وی بغیر دروحنا اگور دا تمام جاندار دروح سر جوندی دی دی دا زندگی او وقت کی ختم دیشی اللہ با تی روح والی نو ذا الله نشی واچې په بل چا یې اعتماد کوهغه نه بسا روح اوتی روحبت اوتی نو ځان نشی ਸੰبالول استاب سیارو مددگار شي دا الله جل شانوه پزات باندې توکل فقار دي چې فنا په ناراضي وتوکل علی الحی الذی لا يموت بروساو ایتما دو کپا غذات چې پاغم وفات او فنا ناراضي وقالت الله فرمایلي واللله فليتوکل المؤمنون او په الله دې بروساو ایتما کوي مؤمنان بس د الله په ذات په خو یقین او توکل کئ چې ده هر خیر او ده شر پیدا کولو رسول وعلى الله او ده الله نه بغیر بل سوق نشتا اچ کلا بل خیر او شر رسول باندې قادر نه ده لداغي لازمه نتیجه دا شوا چې پټولو معاملات کی پالا دسړې بروس کوي وال الله فلي توکل المؤمنون وقال تعالى فرمایلی دی ر اللہ تعالی چلوینه فیضا عظمت کل چت قست ورادو کی دیو کار فتوکل علی اللہ نو بر وسکوا فالله مانی بسد اللہ در ثکافینه والایات فی الامر بالتوکل کثیره اایاتنا فبارد امر بیت توکل کی ډیر دی او معلوم ني وقالت عل الله فرمایلي مَن تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه چاچی بر وساوې ته مادو کو فال نو بس الله ور تکافينه بس دعا الله ور تکافينه وقال تعالى او فرمایلی دی الله تعالی چینویره انما المؤمنون الذين بيشك مومنان حقسان اذا ذكر الله قل شرايات كل شيء الله وجلت قلوبهم نذيذون غير شيء واذا اتيت عليهم ايات كل شيء شيء فدي الله فدي ما نهاتون زادتهم ايمانا زیاد وی دیل رئی ایمان وعلا ربہم یتوکلوا او پخپل رب دای اعتماد او بر وسکای د لافظه ثیال یدای بر وساوے تیمات کئ آيات في فضل التوكل كثيره معروفه اياتنا په فضيلت د توكل کې ډېر دي او معلومني وامل حديث ورته حديث دي نو غدا دي د ابن عباس رضي الله تعالى انهما قال قالے فرمائی قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے دی اورزت علی الامم پیش کرشوا پما امتو نا ادا پما باندې پیش کرشول اذا یا په خوب کیو او خوب د پیغمبرانو وحی یا په وی خو پلېله تون اشراکه فرایت او ما یو پیغمبر و ما هو الروهتو اغسر یو دلوا یو دل ور شر و د مرګونو نا والنبیو مکتو پیغمبر و ما هو الرجل والرجلان او دا دی پیغمبر سره یو شڑی دو شڑی مرگریو و النبی یا اومی یو پیغمبر ولی سمعه احدن او دا غصر یو تنمنو ایدرو فی علی سوادن عزیمن ناسا پیرا پور تکڑی شماتا یو دللویا وَزَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي مَا خِيَالُكُ چِغْنِ دَعْمِ أُمَّتِ دِي فَقِيلَ لِي مَا تَوِّلِشُ الْحَاذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ فِدَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ دِي وَدَاغُ قُومِ دِي وَلَاكِنِنْ زُرْلِكِ نُگُرَ إِلَى الْأُفُقِّ دِي تَرَفُ نُتَا او اطرافُ دَاسْمَانْتَا نضع الله بفرمائي آفاق دؤفق جمداد دو أطراف توين فنظرت ما أكتل سواد عزيم ناسا في ودللو يوا فقيل لي ما تولش الأنظر إلى الأفق الآخر ذي نور ترف نتمقور فإذا سواد عزيم ناسا پی وڈل و لویا فقیلنی ما تویلشن هادیه امتکا حبیب داستا امت دی مومنان وما هم او ددوی سردی سبعون الفن يدخلون یازرکسان یدخلون الجنة چوردنکی بجنتا بغیری حساب بغیر حسابن حسابنا ولا عذابنو بغیرد عذابنا او یا زرکسان ببلا شک و شبھی او بلا حساب عذاب جنت تزیب او یا زرکسان ببلا شک ثم نه هد بیا الله ح برااپورته شو ف دله منجلله هو نو کورتهوردن نه شو فنا شو ح چې کورتهوردن نه شو ف شو وررنونه تل کسانو کې یدخلون بغیر حساب چایی بدن جنت دبی حساب ولا عذاب او بغیر دعذاب دا تیب آرکی باس مباحث شوروکا خاد ومانا و تکلمان فخاد ونناس الناس خلق و خبر شوروکی لکه اغې وَكُنَّا نهښدو مَعَ خا دوین موږ به خبرېې کولی سره د خبرورو کوونکو نه خبرې شروعکي خلکو د دغې کسانو باره کې ید خوونه جننتته چې به د کې جننت ته بله حسصابن به حسابه وله بازی پکېدا شوهي فلعللهم الذین صحبو کې دې شي دا باغ کسانې چې مرګ ریشوي دي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا باغ خلک چې دی د لال حبیب سره مرګ لري او دایې مدد د فارو درې او هجرت کړي وَقَالَ بَعْدُهُمْ بَعْزِوَيْنِو فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ اُلِدُو فِي الْإِسْلَامِ اس کی دیشی دابا خلقی اسلام کی پیدا شوی اسلام کی پیدا شوی دی فَلَمْ يُشْرِكُو بِاللَّهِ نُدَعَ اللَّهَ سَرَيْسَ شَرِكَنِ نَدَي او دسر شرک و کفر لیدن نَدَي وذكروا اشيا او ذکر کل د نورم ډیر سېډونا چرداवती مراد وی داوتی مراد وی فخرج عليهم نوروته او نبی کریم عليه السلام پدوي روته او پدوي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال فرمایلیم الذي تخودون فيه سدياغه تا شو خبري کوي دا غبركي فَاخْبَرُوهُنَّ فا دَيْوَرَتَ خَبَرُ وَرْكُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ حَبِيبُهُمُ الَّذِينَ دَغَ خَلَقَ دَيْ لَا يَرْقُونَ شِدَمُنَ بَن كَيْ وَلَا يَسْتَرْقُونَ أَوْ نَبَدَ وَلَدَ دَمُ طَالِبَ كَيْ د دې کې د علماو غنخوال دي چې دم او د دم د طلب حکم خو په شریعت کې راغلیا چې دمونه نو بلنم مطالبه کول شي په ما دم واچو دا الله حبيب دم چولم دې اجازه تم کړه نو با دی علماء او داسی ویلي باز شارحي مراد د دم خو جایز دی چانه مطالبه کې چې په ما دم واچو نو دا جایز ده خدای پریخ ده د وجد توکلنا او د وجد رضا نه په فیصله د الله جایز ده خو سره د جواز نه دم نکړې نید دم تلب کړې اباځ وی دینه غدمونه مراد دی چې دی به جاهلیت کې کول آغا او غناروا دا دمونه و داغه معنا پته نو وکم دمونه چې شریعت کې ثابت دی هغه ته دی مراد دې کغه ناروا د مون مراد دي چې داغه الفاظ وطن پتن یا الفاظ غلط دي او شرعن پاغه کې نقصان نه شرعن پاغه کې نقصان دې دغه د مون ته مراد دي شیخ عبدالحق رحمت الله تعالی علیه فرمایي وَيَدِينَا عَقَدَ مُنَ مُرَادِ دِي چي زماني د جاهليت کې وې کول او مشرکان منثرو او دا غي د كتاب الله او د سنت او د تعاليمات او سروا سيتنوا ا د اغي د وجن وبخلق په شرک کې مبتلا کې دغته مرادي ولايت تويرو اي هم الذين يذهب كسان لا يرقون غط غلط موونه ب نه کوي ولاسترون او نه غلط دغللتتو دمونوطلب کوي ولاته تورون او نه به د په سیژو کې سپېره والې ګي رس کورپره دی رپره دا دا ځنا نه سپره دا دا سړی او پخپل رب دای بر وساوې تمات کئ فقام او کاشه ابن محسنن را پاسې د او کاشه ابن محسن رضی الله تعالی عنہ فقال الله فرمایلی او دعا او غړه د الله نه حبيبایې جانني منهم چمام د دین او ګرځي فقال انت منهم ویتم د دوې الله د پ خپلرحمه او کرممونګم په کراوللي سقامه رجلوونه خ رو بیابل شړیو دردې فقالهویل ودړ الله دواو غړ د اللهنا ا الله حبي با ا جاله نی من هم چې الله ما د دو نو ګرځي الله حبي بورته سب ک او اے او ابن محسن محصدر نه مخکشو مخکې شو سبکه ک به او کاشاته رواندې شوي د د تاانه پهدي او کاشا مت چې د هدي کې د له فستیر شو په ظمي د سره د تصغیر د راحت راحت یو ټولي ډلی لوي وهدونه اشرت فوسین دا دلسه کممو کسانو تهي اوفق فوق اننااحیت طرفته وي والجانب جانب لوي او کاشا په ظمي د ان سره تجدیددل کاف کاه مشددم دی او مخففم هم او کاشاه او کاشا تش د افه کابانې ویل ډیره افسهه خبره د فسی دا بل ک و چې تاناغړوان دی شو مختلف جوابونه لما وکړي وې دې یو قصد دعا اجازت ملاو او د بل چانو ملاو د او رضی الله مبارکه و هي خفي سره معلومه شوا دا دعا بد دبار کیوې اذادويم سړم لوی سړیو صاد ابن عبادر رضی الله انو خدا غبرکی د وਹੀ دا خبره نو ثابت شوی زکه یو ته دعا کا او بل ته دعا ان کا مختلف جوابو ند الله حبیب پدیت ولماء او ذکر کړید الله حبیب دې کلام چې دې بل ته اولي دعا او نکاو یو ته اوکا دا او کا شاهدړو غورو صحابه کرامونه دې دیر لوی جلیل القدر صحابينه اب حاضرو او په بابا در کلوه کار نامه وا د پتور ډیر کفار والو ویتان او کاش پدی روان نشو د الله حبیب امام قرطبی وای و ی قاشت جسم الاوسل قداس هر یول وین بیا بهر یو را پورت کیدو بس د الله حبیب نور خبر الله رب العزت او اس پار علم عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ایزا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دارن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نے یقولو فرمائل میں دا دعا ہے وی اللهم لک اسلمت اے اللہ تعالی میزان ثابت و بکامن تو پتا بان ایمان روڑے و الیک توکل تو پتا می وئی لے کانب تو تا طرف ت مرجو کنی و بیک خاصم تو او استاد ذات مدد ز جگڑ کوم الله اعوذ بعزتک یا الله ز فنای غوانم پ عزت تا لا اله الا انت تا نہ بغیر بل عبادت او بندگی مستحق نشتا مگر انت ددي خبرې نه پهي غوام چې تمګم را کې انته الح الذي لا تموتو تا میشه جوونې غذااتې چې په تا فنا نه راځيولجن نوولین سو مووت او پیریاونه انسانان دا بمړ کېږ مت فونهلی وه دا لزو مسللي من دا وقت صرح البخاري و الله امام بخاري دا مختصر ذکر کړي نو ګردا یو جامع دعاوہ دیکیم د توکل ذکر دی تو و علی ک توکلت علامہ صاحب ذات توکل کړي نو توکل او بر و شود الله عالی یبانی وی توکل او بر وسبد الله فزات عالی بانی زکالابانه فنان راضیق په بل چاده ته ما دو خوابمړ فروثی نوستای ته ما دو بر وسی صفایدو کا ان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اے دو قالای د ح نه الله هو نعمل وکیلو معاددي صدا الله مونږته کافی دی او ډیر خځې موار دی قالبرامو ویلې وده کلما او دا جمې برا مې السلام هنوول کې فار کله چې پهور کې غور غورزولې شوي وقالها محمد صلى الله عليه واله وسلم اولي وديلره محمد صلى الله عليه واله وسلم قال شي كافر ورتو ان الناس قد جمعوا لكم كافر درل جمعي فخشاهم ويري گئیتی فزادهم ایمان نجات کړو دویته ایمان وقالوا او دي پیغمبر عليه السلام حسبن الله هو نعم الوکیل مون تعالی کافی دی اور خدای محافظ او زموارو کار ساز ده طواح البخاری و فی روایت اللو په روایت البخاری شریف کیدی کی دی ابن عباس رضی الله عنهما قال نے فرمای کانا اخر قول ابراہیم علیہ السلام واخرا نید ابن ابراہیم علیہ السلام ہی نوڑ پیه النار کلچ اور تو ورغ شو حسبی اللہ و نعم الوکیل یاللا رال کافی دے اور خز موار دے علماء او لیکلی ویدہ ہر ای پریشان اید پارا یوم جرب نسخلا چیسہ پریشانی رضوان بی علیہ السلام عادت شو د صحابه کرام او تابعین او عادت شو دا بی حسبن الله و نعمت الوکیل ا د ټولو پیغمبرانو پلارونکی ابراهیم علیہ السلام چکلن امرو دور تو غرزول و ایمی حسبن الله و نعمت الوکیل د یا د یو ډیر عجيبه مبارکه کليمه ده د مشکلاتو او د پریشانو په وخت کې د مشکلاتو او د پریشانو په وخت کې دا یو ډیر مبارک کليمه ده چې سو کوي الله اور سب مشکلات او پریشانئی ختمئی حسبن الله هو نعمت الوکیل عن نبی حررہ رضی الله تعالی ان هو دا رضی الله تعالی ان هو روایت ته ان نبی صلی الله علیه و الیহি و سلم نبی کریم علیہ السلام نو روایت نا گئی قال ادخل الجنه اقوام له و د نه کېږي به جننت تهڅ کوونه اف د تو هم زونه دا غوی به ملو اف د تټ په مسل د زړو د مارغانوو مسلمون او ددي دوما ناګانی کړيقی نه مانا هممو تو ک لور لکه د مارغانووي پله اعتماتوي نه پټوي نه دب س ذخیره وی اچاویلی چې مراد افیده توټر نه سدي زونه به نرمی زونو کې به نرمی زونو کې واید الله پزاد توکل او بروسوی لکه پرندې چې په الله باندې بروسه لکه روسو براشي ساري پاسي تشه کيټيو ججوري يسم نيشتا او ماهام چې رازي الله رب العزت ماړ کني وي اخقل جال تم ماړ رازي اددوي مي رازي فکر نکاي اددوي مي رازي د پاره سه جمع دي دا اخقل چد دوي میر ازل نه جمع ک نه فکر شتا او نن درتا الله ار صدر ک دی تا قناعت موي وې قناعت دی ته وې چې په موجود دي شکر ادا کو چې سنشته دغه په فکر کې نه نګور مارغان ساری تشی جوري پاسي ما خام چې راضی الله اور تشرت بندو بس کړي خیټې <خیٹی> د اكيدې د بلې رازي د رزق فکر نشتا انې د بلې رازي د پارا جمع کړي بس د الله په بروسي د جالو نووتل او الله جل شانو د دې خیټې د نو نوکد الله په ذات څوک بر وسو کی نو داسې روې جنتیان دا سی جنتی خلق د په الله بيداسه اعتماد دي نجیب کې سچتا نه په خزانه کې سچتا بز خود رازي رازي د باز خلکو غوړو سم دا شيخ کولې ژوند دي پس روزانا الله سو ور کوي خري بل رازي سنی بل ل بیا ورته الله ور کوي دی يوي د دې پد خشاك دي د بل رازي سنی ش دي يوي رازي او سير ور راج را اصحاب بیا ورته الله پد وس دو کوي دويم مطلب د دا حديث دار چدې دا زونو کې بداسي نرمي لکد مارغار نرم زدواله بی آجزی بی دالله یره بی او دالله دی یری د وجه نبان نرم او دا بی لطوی فوی زونو که بی نرمی وی نرم زدواله بی نو جنت تا بدا سی خلق وردن نکی چه دائی زونه بی نرم وی نرم زدو ډیر زر پویی گی پدین او ډیر زر هدایت او دین قبلې او ډیر زر ثابیداری اختیار ای ډیر زر څخه یغه ثابیداری اختیار ای نرم زړو ذکر الله په ذاتي توکل وی او دا الله رب العزت په ذات باندې بروسوی ان جابر بن رضي الله تعالی عنہ ده جابر رضي الله تعالی عنہ روایت ته انه دوی چیر غزا غزا کړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره نجد پاترف د نجد نجد لغت کی اغه پور تزمک کی او دې دې کې دایښ می خاص دی دا غزيده فارچ د حجاز نه علاوه ده د غزا کړو د نبی کریم له سلام پر مرغرتیا کې په طرف د نجد فلما قفلا ارکل شو واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم قفلا ماهم دم ورسره واپس او فادرکتهم القائله را گیر کړیو د له د گرمی آرام فی وادن کثیرن پوی میدان کی کثیر العزاء <سؤال> شډیر فق کی بوټی اداس غو عزاه اغاونو توهی چری کی ازغیوی فنزل <سؤال> رسول الله صلی الله علیه و سلم الله حبیب را کوښیو د سور لینا را کوښو وتفر ر قناسو اوجوده ش خلک يست لونه ب شجر او طلب د سوي کولو پهو نظرله رسور الله صل الله عليه واللي وسمه تخته سور تا الله بي بربرا کو شو او د کې کرددون نه غې سوورې ل ډیررو فلهقب ها صفه خپله توې پاغې کې زونډه کړی وَنِمْنَا نَوْمَتَنُدُشُومُ پَیَوْ او اُدکې دو شَرَا اُدشُوم پَی دکې دو شَرَا ستړي وبس خو لک سات پښتو لودشو پیدا رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم یدون ناسا بنا الله رسول مُغرا بنلو وَإِذَا عِنْدَهُ عَرَبِيٌّ الله العربيه ته وباندچو فقال لي فرمائلنا هذا دا و داب اندشي اخترت علي شيفي رويست پما باندې تو را زما دي کینا و نه منزو دو فست قست را بيدار شم وهو في يده سلطان او داده پلا شو کی دتی کینا بربندوا قال ذو ایمان يمنعك مني سوگ بد ایمان بچی قلت الله ما وی الله ثلاثن دری پیری داس وی دری پیری بی جواب ورکو ولم يعاقبه الله حبیب دی زمیدار ته سزا ور نکوه جلسا وغناستو وفی روایت فیو روایت کی قال جابر وعی جابر رضی اللہ عنو کن اومنگا درسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا بِذَاتِ الرِّقَاءِ فَغَزَادِ ذَاتُ الرِّقَاءِ اِدَ ذَاتُ الرِّقَاءِ پَغَزَا کیوں؟ دیت ذات الرقاول وی داوی پشپغم کال باندې شوید غزاد ذات الرقا ای غزاد ذات الرقا دا شوید پپینزم کا پشپغم کال باندې او دی کې د جلسه او معه دا سم کړنا ولم یو عقب دله پې پیغمبر د سزا سزاور نه کوه جلسه غمبرې سلام نستو د اړخ لګونونه یو معې دام دا یا دا مع داوه جل سا یوه جلسهله رابی او بانډه چې ناستو د ولاړی بیا ناستو دوار ما ناغانی علماء اکنی و جلسن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم یا و جلسن رابیو باند جیناستو ذات الرقا ورتزکوئی چی دی جندو کی ٹکڑی لگولیوی یاد آده چی قدمون نو کپڑے ترا تھا او کړي وي یاد اږه کې غرو چي غي تدې کوشي او داغي کس ما کې سمرنګ غنو فایدا فایدا تینا ناسا فراغلو مونږه لا شجرۃن ذلیلۃن پيونه باندې چسورې ډېر ترکناه پریخ مودا در رسول الله صلی الله علیه و سلم ده پا فجا رجل من المشركين داغری و شرید مشرکان و شيفو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم او تور در رسول الله صلی الله وسلم معلق راځوند او بشجرتی د نصر را نوتوره را واه استفختارت و هو او دتیک نه را کا فقال ذا الله حبيب توي تخافني تماني يري قال لا يفرمائلنا فقال فمن يمنعك مني شوق بديمان بچ گئی قال الله وي الله بم بچ گئی وفي روايات بکر ابن اسماعيل في صحيح قال فمن يمنعك مني شوق بديمان بچ گئی قال الله الا فسقت السيف مني را غرزي دي و تورا د لاشد دنا فا خزر رسول الله صلى الله عليه و اليه و سلم ت الله حبيب دا را غسني و تورا فقال من يمنعك مني يشبد امانه شوخ لا سي فقال دي زميدار وي كن خير اخزن شتا شا غور درا غشتن کنا معفیو ما کا مان در گزرو کا با خو زیاته کړو فقال الله حبيبي تشهد والله اله الا الله تذال ذات وحدانیت گواہی کی چې بل الله ما سوا د الله نشت او رسول الله او بشک از د الله رسولم قال لا دوینا ولاکن او عاهدुका لیکن دا وعد در سر کوم له او قاېلو کا دته سره جګېږم نه والله کوونه او ځ بمرګې کېږم نهما قو من داقوم سره یقاې لون نو د الله هبي ممسحت په معاف ککتتو چې د بله عام راړیو ماافکو ل کاررم پې د الله حبي وکوو ادي اخلاق د وج نه باز شارحین الیکنی شه ده مسلمان شوی فخلا سبیله نو لار ورت کولا اوکا بیسپریم دو اسلام روڑے بیا به قوم اسلام ترا بنلو رستی اسلام روڑے او ده مسلمان شوه دے راغل او د مګورو ته ف قاله ویللی د زمیندار تو کوم منې خیر الناس رالم تاسوته د طره دغ غوره د خلکوونه چې په پداش کې غوره دی او پ خللهکوکې غوره خپله کېسهزی کرکه چې غوره ما داې وکل اوهغې تعله دوره بلند د خللا کور معافکم قوله قفلا ا رجع وافسراغلو والعزا الشجر الذي له شوك اغاون توي ونو توي جهي كزغيوي والسمرا بفتح السين وزم الميم الشجرتمنا تول داغونا ددت ولدازغوا لونا چدازغونا دكوا وهي العظام دالوي يد من شجر العظام غونو داس غونا واختار تشفي فصلوه دتي کینه روي استوافيده سلطان مسلونا دتي کینه راستری شو او وهو بفتح ندیکید اللہ دا حبیب غبولن اخلاک در تذکر کن چلاخ پل حبیب تا سمر بلن اخلاک ورکنیو او دا سمر اوچتو اخلاکو مالکو نبی کریم علیہ السلاة والسلام از سمر آغی کی دا مافیسی فتو چه مافکول کول اللہ حبیب کی سمر دا مافیسی فتو سمر <us> معقول <us> يقول وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين لا اله بیماران دعا کیاد پیجی اللہ ورد و شفا ایتا